tan boi Més de 40 anys amb tu Galegos no baix Galegos no baix Bueno, Xulio, xa temos por aí o noso amigo Xosé Benito Reza. Vale, vamos a saludálo, pois. Pues. Eh, vamos a saludar, de tal boas tardes. Boa tarde. Boas tardes. Boas tardes, tardes a todos. Bo, boa tarde, benvido. Moitísimas tarde. gracias por atendernos, Xosé Benito. E moitos parabéns por ese, por ese libro recentemente publicado, Ciencia e Misterio en Ceranova. A capela sí. mozárabe de San Miguel. Exacto, sí. Que ti coñeces moi ben e que ti tes demasiado estudiado, non? Sí a verdad é que isto é, un... é unha recompilación de... De... de traballos e de curiosidades miñas desde fai máis de 30 anos, moitísimo tempo, non? E agora, como teño tempo, porque me xubilei... Ah, claro, hai que xubilei... aproveitar tempo. Claro, hai un par de anos que dixen bueno, pois pues isto hai que volcarlo Todas estas investigacións e estas curiosidades miñas mm. hai que volcarlas ao papel por eso me xubilei e me puxen a traballar. A traballar ca El... miña filha que foi que me axudou a, a publicar isto porque isto é unha autoedición. Publicámosla nós. Mm, vale a verdade é que eh, bueno, pois felicitacións a ti e a tua filla, lógicamente por ese traballo sí. pero que, que, o, que o presentaste desai pouco precisamente na Casa dos Poetes aí en Zelanova. pero ten moito que ver co, co, con un efeito especial que se dá nun día concretamente e, e especifico, nun día uh, tamén eh, que tenga algo que ver co, co Sol e unha ventaíña unha filha extraespeta tamén sí. do, da, da propia capela, non? Exacto. Eh, esto foi unha cousa que descubrín eu, eh, ou, ou, ou redescubrín, porque isto non se sabía, pero supoñemos que en tempos si, sabe, si se sabería sabría. Eh, hai moitos tempos, hai que pensar que a Capela de San Miguel ten máis de milagros. Claro, claro. foi, uh. eh, foi consagrada Mozarra, ao mesmo tempo que a Igrexa de San Rosendo, ou, ou pouco despois, e eso foi exactamente 26 de de setembro do ano 942, claro. entón, decir, hai máis de 1000 anos, eh, cando se consagrou Cela Nova en presencia de multitud de abades, de bispos, eh incluso estuvo o rei, o rei de de, de Galicia-León, Ramiro II, cos príncipes estivo aquí. Bueno. O caso é que eu, eu descubrín aí moitos anos, hai 30 e pico anos que que que can, día do, os días os dous días do equinocio, mm. cando o equinocio de primavera, de primavera. O 21 de marzo sí. e o equinocio de outono 22 de setembro, pasa unha cousa curiosísima, extraordinaria, que eu mm, non, encontrei, non encontrei, que pase en ningún outro lado do mundo. Hai moitas relacións e moitas cousas de, de arqueostronomía similares, pero algo tan tan tan exacto, tan parecido a Celanova, non atopei nada sí, sí. En, en, en o mundo. E hoxe temos para navegar a internet, podemos estar moi ben informados. Mm. Eh, eses dous días, cando sola soma asoma pola montaña máis alta do Val de Celanova, sí. que é o monte do San Cibral, o monte Calvo da Bola, mm. que está a 900 e pico metros, está a 500 e pico metros por riba do Val, tam, Cando o sol asoma pola cumieira, polo pico da montaña, exactamente pola cumieira da montaña, mm. enfoca directamente a capela de San Miguel y atravesa as aeteiras la mm. capela de San Miguel mozárabe, que solamente teñen 10 centímetros de ancho. Eh, se produce un fenómeno espectacular de luz, porque é como si se xa capelas incendiarias, enchera de luz, sí, da luz sí. do sol, E, e, e pasa polo outro lado e forma unha especie de rosetón de luz que a xente queda absolutamente pasmada isto ten para min, e eu que explico no libro, además de moitas outras cousas unha relación direta con, con, con un antigo santuario pagano, seguramente aí, aí apareceu un gran penedo a, a, a caronda da capela que, que ninguém conhecía sí. Ya que apareceu cando se rehabilitou o entorno nos, na fins da do, década dos 80 88 e 89 Apareceu un gran penedo con marcas Con unha pía triangular Que estamos, eu polo menos estou convencido De que eso era unha especie de ara solis De penedo sagrado sí. Donde hai milleiros de anos se xuntaban os nosos antepasados que non tiño, Para adorar Que non tiña nada que ver co, coa religión actual Non, é eh, que, eh, claro, Xulio, é eh, o que eu digo, eu digo, eu digo aí nun, nun dos capítulos donde examino esta cousa da luz, da luz solar, mm. de esta relación, esto é, son depósitos da memoria. Todo esto, mm. Mm, todo esto son como unha especie de estratos sedimentarios, claro. donde a memoria vai pousando como estratos sedimentarios uns por riba dos outros claro. os, as lembranzas unas por riba dos outros sí. pero sin chegar a destruirse claro. vanse acumulando sin chegar a destruirse nun proceso, nun claro proceso que se chama de asimilación sí. por sustitución mm. eh, de asimilación por sustitución pero de tal xeito que non se destruen senón Que ainda que cambian os cultos cambian os modos, cambian as litúrcias e os costumes mm. sigue, se sigue sendo fiel ao lugar onde se forxou o mito sí. e alguns, hai miles de anos e algúns querense aproveitar deso dice isto é noso, este é meu Bueno, pues, eh. no, eh, me refiro a ningun en especial, ¿non? Xa, pero xa, ti tiveches hai pouquiño unha unha experiencia unha desagradable. Una experiencia completamente desagradable que no, no, esto é meu, este é meu. Sí, unha, exper unha experiencia desagradable que xa quedou aí explicada. Vaya eh, por des. Bueno, pero esperemos que Hai que ter un pouco de raciocinio, de, Ai. bueno, de, de tites moita Antes de saber estar de, de coño, pues que, non, que non, que non, pode ser que sí. que o patrimonio é de todos, o patrimonio. está, aí que reconocer que eso un patrimonio non me do consello nin edo estado nin era iglesio. Aí O patrimonio o fixemos todos, para dis... os nosos antepasados, é para disfrutar del. É para disfrutar del. Claro que Por sí. suposto, claro por sí. suposto mm, que si. Sí. Sí. Bueno, pues, sí. Falando de disfrutar, eu tamén eh, últimamente voto en falta parte da túa participación eh, ornitolóxica, que, que ti tamén é moitísima... Eh... Bo, eu xas, eu como xa <risa> non sei a quantas cousas me teño dedicado, xul. e sí. agora como xa ahora, como, ahora, como xa estou xubilado, pois pues, imagínate tú, claro, claro, claro, claro no, no, pero... digo xo porque en algúnas ocasións eu acorde de, de, de, de, de verlle, nalguna, ver nalgúnha publicación túa referida precisamente a algún pasaro o cuco concretamente, que, que agora debería haber por aí que que debería vir eh. rápidamente, pero parece que non aparece tanto como aparecía non bueno Ainda outro día, onten, unha compañera nosa e dos comentaba que o Cuco non chegaba, que claro. non, non se escoitaba, eh, e, e hai un refrán aí que dice que se o Cuco non o escoitas que que que está o próximo fin do mundo. <risa> sí, sí, sí, porque, claro, os paseados teñen unas tendencias e unhas costumes de aí moitos milles de anos tamén, claro, claro, claro. Si si se corta eso de repente é que algo raro pasa. Bueno, sí, sí, eu sí. que teño eu que teño comprobado é que non non se adiou, non sa dió a chegada do cuco, sinón sinón ao contrario, sí, que mm -hmm. se está anticipando a chegada dos animais por pues, debido a cambio climático, ¿no? Claro. Sí, eu eu moi sí. Estás... sorprendido co cuco este ano, pero moi sorprendido porque O Cuco chegaba a nova o 27 de marzo. Mm. <ríe> bueno, non ten por que ser exacto. Sí, pero máis ou menos, sí, sí. Pero meu pai o decía, porque meu pai decía que cando ele naceu era cando chegaba o Cuco, o 27 de marzo. Eh, meu pai cumpliría ahora 106 anos. Carai, ole! E eh, eh, eh, eh, que chegaba o 27 de marzo. Uh. E eu teño comprobado, porque eu durante moitos anos foi fun fun fun estudei a fixing estatísticas e observación de pájaros para a Sociedade Española de Ornitoloxía. Sí, que, por iso, que, que, que son socio desde hai moitos anos. Uh -huh. E veño comprobando de que efectivamente tal e como se comproban os os os os ornitólogos eh, profesionais se vai adiantando por o cambio climático a chegar dos passar sí. migrantes. Y sí. este ano me sorprendeu muitísimo porque iba eu de paseo coa cadela. Eu agora paseo coa cadela Julio porque estou jubilado, ¿no? Claro. Então, paseo por por los montes de Equila contorna de Zelanova, camiña a Cadela. Sí, sí. Eh, quedei moi sorprendido porque este ano escoitei o cuco 12 de marzo. Cara, 15, eh? días, Oli, 15, 15 días 15 antes, días antes ¿sí? medio mes antes o cual foi unha sorpresa tremenda sí, quedei sí. me pasmado cando escutei o cuco Ah. Sí, sí, sí, sí, sí. bueno, ti pero... dache seguide dando a moitísimas cousas, impulsando, e redactando cousas, hasta cando ti vexes eh, traballos e responder moita responsabilidade a min gustoume moito o, o traballo que fixete que, que deu a coñecer precisamente o noso finado amigo Xosela Mela a lei de protección da paisaxe de Galicia eso sí, hombre, sí. eso sigue estando en valor eso sigue estando, pero pero Pero estamos con moitos problemas, Julio. Tamén, tamén. Eu, eu agora estou moi, moi enfadado co de Altri, co da Macrocentral. Bueno, iso... No? Estou, estou moi, moi, moi cabeado, de verdade. Sí. Já escribín, escribín unha crónica aí na... Nalgún na medio, nos que quixeron publicar, no que foron moi poucos, non? Eh, un artículo que se chamaba Altri ou, ou Travaca no Millo. Non? Outra. Eh, eh, como como ex-diretor xeral de conservación da natureza... Sí. Eh, como como promotor da lei galega de protección da paisaxe como moitas cousas eh, ah. creo que, que temos que ser un poquinho consecuentes o que non, non, non, no, o que non se pode estar a través da Consellería de Medio Ambiente pois, dicindo de que se está protexendo a paisaxe, que se están facendo plans de conservación de especies de que se están ah. eh, investindo cuartos nos parques naturais nas, nos, e despois defender a eh, eh, eh, ultranza de unha forma terrorífica como están facendo que verdadeiramente parec, parecen como se si, si, si foran membros da propia empresa mm. da defensa a ultranza que están facendo desta empresa de intentar impoñernos unha macrocelulosa mm. dos anos 70 en pleno século 21 que poña en risco a, os valores ambientais os valores naturais e incluso pois a, a agricultura e a gandería dunha das zonas máis dinámicas e máis productivas de, de Galicia. Cando sí. o o campo está en unha situación tan triste e tan lamentable, claro. eh, sobre todo aquí en Ourense que vemos como como desaparece a gandería, como se abandona o campo, como sí. hai unha esa rural sí, sí. O, o rural desaparece sí. e eh, se abandonan as aldeas que dá pena e o abandono tamén da, da, do patrimonio como consecuencia do abandono da xente Caralho. e a perda, a perda da, da memoria e do patrimonio material. Bueno, todas esas consecuencias de da falta de, de expectativas dentro deste mundo rural, home, eh, no, resulta chocante que das poucas zonas onde quea a Urzúa Ulloa, en toda esa zona, que son das máis productivas e as máis dinámicas en producción ecolóxica, claro. pues parec, parec, parece mentira que se pretenda, porque eu que apelaba no meu artigo, eu xa non decía que si todo está mal, que se nos pretenden engañar, eu, eu, eu achaba que iba era o principio de cautela e de precaución, claro. que hai que, que, que ter sempre neste tipo de proxectos, tan enormes, tan sí. monstruosos con unas cifras e unas cantidades espelumantes que hai que ter moito cuidado con estas cousas e eu para min é un erro terrorífico poñer unha macrocelulosa Eh, dedicada fundamentalmente a eso a celulosa sí, e eh, non non a fibra textile ecolóxica que decían que ibas ter ademais, que... ademais, outra cousa que, que tamén eu abundo contigo é, é o feito sí, de que se sí. si é tan boa, se si é tan tan, tan necesaria, e tantos postos de traballo produce porque non afan precisamente en Portugal, que xa que Portugal, por ejemplo, eh, porque os seica o, os empresarios son portugueses, por lo tanto, por lo tanto, claro que é portuguesa, pero ali non afán. Claro. E, e ali se si prohibiron as plantacións de eucalito, porque a segunda parte deste macroproyecto tan tan peligroso, tan peligroso, é eh, a o eucalipto. Ah, expl sí, a explotación de eucaliptal, sí, si sí. si seción directa que pode haber nesa comarca, senón uh -huh. o que se nos pode vir por riba de as plant, as novas plantacións de eucalito para para alimentar un un monstruo desta es... es destas de, de, de dimensións, claro, eh, de verdad claro. a mí me dá, eu como exdirector xeral de conservación da natureza que, que promovín promovin, eh, puxen en marcha durante os, os, os apenas 4 anos que estuve ali sí. o catálogo de especies amenazadas ou sí, sí, a, sí, a sí. lei de protección da paisaxe pois pues a mí me e eu son enxenheiro de montes, ademais como te, sabes, tra traballei moitos anos na administración forestal mm, e, e en incendios sobre todo Pois, de verdade, me, me, me causa repío arrepío sí, sí, eh, pensar sí, sí. Na, na, nas plantacións de eucalitos que podan vir no, no futuro a enxer a Galicia interior uh -huh. ya que, evidentemente, iso vai a supor unha pérdida terrible da as nosas masas forestales autóctonas e da, da pérdida da biodiversidade galega, claro. dunha biodiversidade de unhos hábitas que para nada son o hábitat do eucalito non? Claro. Non que ademais non é unha árbore autóctona que é unha árbore invasora fora de serie por suposto, é dicir os nosos ecosistemas os ecosistemas que nada teñen que ver cos austra australianos no, sí, sí, no? sí, sí. máis para nada ¿no? ademais hai informes de, de dolorin concretamente dicindo que, que ese árbore non é non é beneficioso non, nin é boa para, para, para o noso clima ou sex xa ya, que o, que si si se si si fixeran caso as persoas é como coma na educación en pago de consultarllos os maestros dice Ei, vai esa lei en pago de consultalle os, os médicos E vai esa lei a Vamos, porque, parece mentira que eh, que non, non teñan un, claro, un poquíño sí, máis no, de sentido que, común. Pero que ademais son cousas que isto eh, eh, en vez de parecer eh, hai tal publicidade, tal, tal, tal presión hmm. desde, as, desde a propia institución que, que parece mentira, porque isto é un tema da dun empresa privada, eh, claro, claro, claro. un empresa privada, pero e que parece que xa desde o principio isto estaba palabrado, sí, que de, que, de que había que aprobarlo no, sí, sí. De, que, de que había que poñelo en marcha. Eh, parece mentira que sea a propia administración a que a que esté presionando tanto sí, es, es, eh listo eh, todos os días para cambiar para cambiar non só eh, para, para instalar non só este proyecto aí nessa zona da Aulloa, mm. sin, sino para, para para animando a un proyecto que vaya a cambiar a paisaxe, mm. que vaya a cambiar a biodiversidade e os ecosistemas de Galicia. Sí, Eso parece mentira. Que, que se porque o que está claro é que eles mesmos dicen claro la prensa é que eh, a maior parte da terra de Galicia, do terreo forestal de Galicia é privado. Mm. Eh, e os propietarios particulares son moi seus de poñer o que o que queiran dentro mm. dos de seus non. Bueno, debido a eso precisamente debido a eso toda a costa galega xa está chea de eucaliptos. Ya, si ¿sí? si sí, si sí, sí, bueno, está toda chea de eucaliptos. Uh... Con un, risco, con un risco tremendo por o tema dos incendios. Mm. E xa vimos no 2006 no, no, no ou 2007 o que pasou, mm. a crisis incendiada que era terrible, ¿no? sí, sí, sí, sí. De, de, co, cos incendios de eucalitos que son pavorosos, eh, mm. que ponen en risco a vida das xentes, de as, pessoas, as aldeas claro. e os pueblos. ¿no? Sí, sí. Bueno, xa sabemos o que pode pasar por o cambio de uso para un para un, para un sistema para un sistema de explotación eh é unha especie que para nada é galega, ¿no? Uh -huh. Vamos a cambiálo todo. Bueno, pois pues eu estou en contra. Eu sou claro. moi libre de dicilo e de decidir, e a mí me parece que é un erro gravísimo que a Xunta de Galicia e o actual goberno da Xunta intente cambiar o modelo eh, galego de, de explotación forestal a especie coa que se repoblemos os nosos montes, sí. eh, cambiarme a paisaxe, cambiar os ecosistemas e a, biodiversidade, a biodiversidade propia de Galicia. Sí. Me parece un erro terrible, e eh, eh, me dá auténtica magua ver a enorme presión aproveitando ademais medios de comunicación a afins están facendo eso, que están facendo para que traguemos todos esta esta absoluta irregular irregularidade non no, sí, sí. no me parece normal aparte de eso me cheira a que eu non sei parece ser que que, que o jacase son socios ou polo menos untan a alguén para que eso teña máis máis visibilidade coxa, positiva para eles. É que, ya, eles. Cheiro, é que xa, xa da pena falar deto Use, claro, claro, claro Na situación actual, é dicir, Altri polo visto, eu non estou moi enterado, porque tampoco estou, uxe, como che digo, eu son un mero pensionista. que, que me non, non, si, sí, sí. Pero, pero, pero de verdade, que empezas a ver esas cousas. É dicir, Altri buscouse polo visto aquí un socio que é Grinalia, non? Chaves. É Grinalia que da Coruña e que é Galega, que está metida no, no tema eólico, pois unha das súas conselleiras delegadas ou representantes da empresa é Beatriz Mato que é a, a, a exconselleira de medio ambiente. De medio ambiente, si sí, sí, sí, sí, sí. no, non hai moito. Bueno, pois, por favor, sí, por sí. favor, dun pouco de respeto. A cidadanía, non? Si, sí, si, sí. ole, ole. No, no, non ole queimado, pero cheira, cheira. É, eh. <risa> cheira, cheira. A min, por eso que, que cando me dis que si eu fumo promotor da lei, galega da paisaxe da prexaxe, eu fumo o, o creador e o promotor da do catálogo de especies amenazadas de Galicia, e, e, e, e o meu equipo elaborou os primeiros planos de a de especies como no me vaya a dar pena claro, claro. Que, que, que se pretenda cambiar a a paisaxe, que se pretenda ahora introducir o, o eucalipto que apenas estaba introducido na Galicia anterior. Eh, no me, eu creo que o camiño é absolutamente errado. O, o incluso diso o arquitecto este o o inglés este que agora está sentado en Galicia, bueno, no me acordo moito. Mm. mui famoso tamén que, que, que creo que é un error que é un erro, é decir, xa non é un tema político, por suposto mm -hmm. que non, é decir, é, un, é un tema de sensibilidade de cara ao país claro. e de respeto o que é Galicia e o que foi sempre Galicia por suposto que non queremos un mundo rural abandonado por suposto que queremos riqueza por suposto que que que non queremos que se nos marcha xente pero non desta maneira claro, claro. busquen outra busquen outra solución claro. e que é que, ah. fa, que lle fagan caso os especialistas de decir eu caboabo claro, de mencionar precisamente Lourizán que loizaní un, un un traballo eh, extraordinario falando precisamente do moitísimo mal que está facendo eh, a plantación De, de, de eucaliptos en Galicia xa, pero mm, eh, eh, pues, xe, xe que lle fagan Consello, caso, polo menos Si hasta o Consello da Cultura Galega sacou un, un informe demoledor contra, contra esta explotación claro, eh, claro. contra a contra esta macrocelulosa uh -huh. eh, a resposta do goberno galego pues, foi, pois, pues, criticála de unha forma terrible, dramática e eh, eh, minusvalorando absolutamente a un informe feito por os técnicos que, que, que, que fixeron un informe para o Consello da Cultura Galega. Bueno, oh, así estamos. Bueno, estamos que, pero, eh, espero que... Pero xa veremos xa veremos o que pase. Esperemos que eso non teña éxito. Hay movilización social moi importante. Esperemos que eso non teña éxito. Eh, falando de éxito, eh, eh, de premios, quero felicitarte por ese premio Alecrim que che deron o ano pasado, que, que pues non también. sabía. Eh, que, ¿Sí? que Teñemos moitísimo... Mm, Moitísimos, pouquinhos minutos para para Bien. finalizar o, o programa cando teñamos o programa eh, baixado, pois pues, eixo enviar o, o audio para que teñas constancia Moitísimas grazas por a tua conversa de hoxe Veña Xulio, unha aperta Unha aperta, grazas, xa Bueno Xulio Así decorreu o programa? Oh, oche correu o programa así deste xeito, moi vermorrido. Tivemos como colofón final precisamente un enxeñeiro de Montes e un escritor galego extraordinario como foi Seu Benito Reza Rodríguez. Queridos ointes, ata vindeiro xoves, que pase unha feliz semana. Así que amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa voso descanso e a rúa vos a vosa liberdade. Deico os xoves que vénten.